tak eh, tento zásad je obzvláště krátký, pomalu se eh, jen začal a už se eh, chýlí ke konci. Hm? A teď máme eh, vlastně spontánně. Hm? Jsme přišli na téma Brahma Vihar, hm? Brahmavihára znamená božské prebývání. Božské prebývání je vlastně prebývání v nekonfliktních emocích. My prebýváme špatně, a to je třeba poznat sám na sobě, Nikdo nám to nemůže ukázat, hm? proto je tak, meditace je tak důležitá. Hm? Eh. Špatné prebývání je prebývání v konfliktních emocích. Hm? My špatně přebýváme, proto jsme bytosti světské, protože prebýváme v konfliktních emocích. Hmm? Teď, aby jsme získali probuzení a probuzení je obzvláště v yogačára tradici definováno jako uvědomění a to uvědomění musí být bezprostřední yogačára tradice zen a disciplíny s tím spojené, cokčen a tak dále, zdůraznují, že stav probuzení nic, není nic jiného, než stav plného uvědomění. A to plné uvědomění je přirozená schopnost naší mysli. Uvědomění je přirozená schopnost naší mysli. A to uvědomění z hlediska učení Maitreji, učení Asangi, učení tradice yogačáry, jsme tady rozdali tu knížku, kterou jsem přeložil, která je vlastně základ pro pochopení učení yogačáry. V učení yogačáry právě, hm, o tom jsme se zmínili, Vasubandu definuje víru jakožto eh, lásku. Lásku k čemu? Lásku k, eh, k tomu, co se nazývá... Hm, Uvědomění. A uvědomění je synonym, v zvláště v yogačára tradici, je synonym s takovostí. Proto, jestliže chceme pochopit cestu bodhisattva, je důležité pochopit právě tento bod. My chceme praktikovat učení mistrovů Mahajány, my chceme pochopit Nagarjunu, ale my těžko chápeme právě tento fakt, který je základ pro naše pochopení bodhisatovské cesty, že právě uvědomění je takovost. Takovost je uvědomění. Nagarjuna ve svém komentáři k k velké sutře Transcendentální moudrosti, tvrdí, že bodhisattva je ten, který eh, nechává v sobě vyvstat hlubokou mysl. Hluboko, hluboká mysl je, eh, Nagarjuna nazývá, eh, jenshin, opravdová mysl. Hluboká mysl je opravdová mysl. A opravdovou mysl Nagarjuna definuje jakožto lásku k Budhovi. Láska k Budhovi je opravdová mysl, je hluboká mysl. Hm? Ale Budha. Eh, ovšem, jak už jsme se zmínili, není eh, chápán zde pouze jako historická osoba, která učila jisté eh, metody, jak získat stav v probuzení, ale Buddha je to, co stojí pro skutečnost, to, co stojí pro uvědomění, to, co stojí pro takovost. Takovost je Buddha, Buddha je takovost. Jestliže to rozumíme, začínáme rozumět vlastně významu transcendentální moudrosti. Budda je takovost, takovost je Buddha. Budda je uvědomění, uvědomění je Buddha. Čili důraz je na přímé zkušenosti. Tím, že dáváme důraz na přímou zkušenost a jsme přesvědčeni, že ta přímá zkušenost Budhy, přímá zkušenost probuzeného vědomí je ta skutečná zkušenost, No, právě proto my začínáme pozorovat hm, a chápat hm, pomílenost a neschopnost našeho, eh, našeho ulpívání na rozlišujícím vědomí. Ulpívání na rozlišujícím vědomí, máme začátek šesté kapitoly, je právě... Nepochopení, že ta skutečná realita není ve slovech, ale ta skutečná realita je něco, co, eh, eh, co zjistíme, jestliže poznáme, doslova a vysvětluje, falešnost slov. Na základě falešnosti slov my poznáme skutečnost tak, jak je. A skutečnost tak, tak je, je mentální skutečnost. A mentální skutečnost je e, v buddhistické logice, buddhistická logika, tak jak se vyvinula, je vlastně založena na učení yogačáry. Hm? Podle buddhistické logiky, právě e, kromě přímého poznání smysly, Hm? Smyly já nepoznávám zde, já nepoznávám tady romana, co předevno, ale smysli přímo poznávám jistou barvu, jistý tvar. Hm? A já na základě té barvy a na základě toho eh, tvaru můj mysl reprodukuje eh, obraz eh, romana. Hm? Je to tak? Je to třeba vidět. Stejně tak se zdí stej, venku, vevnitř, co my vidíme, vlastně jsou obrazy. Není skutečnost. To je i kódováno v abidarmě. Hm? Ale v abidarmě vlastně my se k tomu dostáváme jedině tehdy, jestliže získáme bezprostřední zkušenost objektu probuzení. Čili realita není tak, jak ji vidí obyčejné lidi. Realita, kterou Abhidharma popisuje, je realita, kterou vidí Arhat. Budha je tež arahat. Ale je Arhat, který eh, realizoval, hm? ne je nirvánu, ale realizoval, eh, čemu se říká takovost. Hm? Takovost je tělo darmy. Podle učení Maitrey všechno, co existuje, je pouze takovost a dharma. Dharma je samsára, protože je to něco, co drží nějaké vlastní vlastnosti. Hm? To je definice darmy. A tato dharma, my Jí skutečně poznáme jakožto takovost, jestliže máme přímou zkušenost skutečnosti tak, jak je, a skutečnost tak, jak je, je právě nirvána. A nirvána v učení mistru Mahajány je právě takovost nic jiného. Protože realita je jenom jedna. Hm? Čili my máme dvě reality z hlediska yogačary, to je jasně vysvětleno v té šesté kapitole právě. My máme dvě reality, protože my nemáme přímou zkušenost reality z hlediska takovosti, z hlediska zkušenosti toho, co je nad. Vlastními vlastnostmi eh, objektu naší zkušenosti ve světě. Dharma ten ho, jako. je používána v majitré tradici jako samsára a dharma ta je nirvána. A se dárma používá v souvislosti s učením a... a, a, a utočíštěm... no, dárma má mnoho, mnoho významů. V tomto významu dárma má možná 30 rozdílných významů. V tomto významu dárma je eh, nic jiného než samsara. Proto eh, s, eh, ta šestá kapitola eh, Maitreya, nebo eh, kdo to napsal, to, to sutru, to mi nevíme, definuje darmu jako slova. A pak to ozvíjí dál, to je 12 dílů 3 jo To je darma. No to jsou pouhaj slova. To neznamená, že ty slova nejsou důležitý. Naopak, snad žádná tradice buddhismu ne eh, eh, zdůraznuje tolik eh, důležitost studia jako jogačára. Jogačára naopak je to, co vyvinulo logiku, to, co vyvinulo eh, eh, hluboký studium eh, sutem na základě logiky. Hm? Ale eh, dharma jsou eh, slova, koncepty. A koncepty nejsou realita. Hm? Poznání reality je poznání z hlediska učení Maitreji, je poznání toho, že slova je to, co nám zkresluje realitu. Je falešná realita. To je buddhistická logika. Skutečná realita je to, co přímo poznáváme. Pratyakša. Pratyakša doslova znamená to, co je praty proti akša. oku. Hm? Proto logický rozbor, co je praty aksha, co není je praty hm? No A z hlediska yogačáry, yogačára navazuje na tradici jogi. Hm? praty aksa oka je, jsou barvy, hm? A pratyakša, ale mentálního vědomí my můžeme poznat jedině na základě samády. Teorie jogačáry je osnovaná na pochopení samády. Jedně pochopením samády my můžeme poznat... Hm? Mentál, Přímo mentálně skutečnou realitu. Pro yogačára skutečná realita je skutečné poznání mysli. Hm? Ty, to, co my vidíme jako objekty mysli, to jsou semena, hm? které jsme získali minulé zkušenosti, které jsou skladovány kde? V ve vědomí álája, v osmém vědomí. Hm? No, osmé vědomí je též pouze prostředek. Yogačáh říká, že osmé vědomí existuje, ale je to ten nejlepší prostředek, jak získat probuzení. Hm? Teď se Katka učí cestu bodhisattva. Cesta bodhisattva je vytváření čisté země. Je to tak? Vytváření čisté země je právě založené na tomto pochopení. Nirvana není odpojení se od objektu, od, a objekt je tělo. <hým> Nirvana je přetváření těla. Proto v čisté zemi tež existují formy. Normální pojem nirvány je, že formy odcházejí, ale v, v tomto pojetí yogačáry, v pojetí, v pojetí eh, cesty Borisatu, ty formy tež existují v nirváně, protože všechno jsou mentální formy. Hm? No, to neznamená, že je to nějaká doktrína, ale to je pomoc k tomu, aby jsme získali hm, pochopení, které je vysvětleno zde tež v šesté kapitole, pochopení toho, že dharma hm, dharma to znamená pět agregátů, dvanáct hm, sfér poznání, osmnáct elementů, závislé vznikání. Hm, že dharma a takovost, tedy nirvána, je jeden celek. No nejsou dva celky. Teď, protože bytosti jsou pomílené, vidí nirvánu a to, co skutečně vnímají smysly, hm? jako dva rozdílné celky. A to, z hlediska učení Maitrej, z hlediska učení Nagarjuna, jim zabraňuje celistvé poznání. Celistvé poznání ne, nemůže být na základě rozlišujícího vědomí. Celistvé poznání musí být i pro arahata na základě e, nerozdělujícího poznání. To je téze učitelů bodhisatovské cesty, nazveme to Mahajánu. Hm? I arahat, aby se vysvobodil z, z konfliktních emocí musí stavět na nerozlišujícím vědomí. Nemůže stavět na rozlišujícím vědomí. Podle učení Abidharmi Žák právě eh, ta stav rahatna je stavě na rozlišujícím vědomí. V učení Nagarjuna, v učení Asanky eh, to nerozlišující vědomí je, co dává vědomí smysl. V tom smyslu, že eh, to vědomí, jak už jsem se zmínil, je právě takovost. Vědomí a takovost se nedají rozlišit. Jestli to nechápeme, to je učení yogačáry. Hm? A jak to yogačára prezentuje v našem... Existuje v, v cestě k uvědomění, tento spis vysvětluje, existují vlastně čtyři objekty. Hm? Tomu se říká apya, Alambana. Objekty, které obsahují všechno. Ať už se učíme cestou žáků, ať už se učíme cestou Bodhisattvu, ať už se učíme tantrickou cestou. Z hlediska Jógačáry poznání Budhova učení je na základě poznání čtyř objektů. Hm? To je zde všecko popsáno, my nemáme čas. <laughs> a uděláme malý výcud ale ten vícuc, protože mluvíme o technice, tak ten spojíme s vysvětlením čtyř Brahmavých Víc v tomto rytritu nemůžeme udělat. Hm? Čili my se budeme koncentrovat na ty čtyři božská přebývání které podle Nagarjuna, hm? jestliže na tvrdí, jestliže získáme hlubokou mysl, což je láska pro darmu, láska pro takovost, láska pro uvědomění. Hm? My pak cestou praxe, prohloubené praxe čtyř Brahmavihár, získáme stav Budhy. To je, co nágaržu tvrdí. Hm? Proto ty čtyři brahmaviáry v prohloubené verzi jsou tolik důležité. Proč? Protože cesta, cesta probuzení je cesta zbavování se konfliktních emocí. Konfliktní emocí je, je to, co nás trápí. A protože nás to trápí, my tomu říkáme kléša. Češkyně, těžko najdeme nějaké eh, slovo. Hm? V angličtině tomu říkají afflictions, hm? což je krásný výraz, těžko přeložíme do češtiny. Hm? Soužení. Hm? No tak dobrý. <laughs> jo, to je asi to nejrozumější, co můžeme najít, s tím souhlasím. Hm? No, kléša je prostě kléša, proto je tak dobré se učit jazyky. Od kliš to znamená, co, nás, co v nás rýpe. <laughs> jako nechty, co, něco, co nás láme uvnitř. To je kléša. Protože máme něco, co nás láme uvnitř, tak nejsme v pohodě. Hm? Kdo je v pohodě? Budha, ať už je to Žák Budha nebo Bodhisattva Budha. Ty jsou v pohodě, protože je uvnitř nic nerípe. Hm? A nás to rýpe, protože děláme s odpuštěním slovenské kokotiny. <laughs> No ale teďkon, protože e, chápeme, že právě ta nirvána, to je logika učení mistru Mahajany že ta nirvána nemůže být odlišná od e, těch trablů, co my zažíváme tady na světě. No právě proto my, e, to učení nám ulehčí učení je k tomu, aby na nám ulehčilo, ne proto, aby se stalo dogma. Hm? Buddha tvrdí, že dharma je pouze vor, který jehož funkce je, aby nás přenesl na druhou stranu. Jestliže se chytáme tohoto voru, no tak, tak jsme to nepochopili. No a to vysvětlí náš spis tím, že dharma jsou pouze slova. Ale ty slova jsou strašně důležitý, protože bez prstu my někde měsíc neuvidíme. Je to tak? A ten měsíc to je skutečnost. A ta skutečnost je v, v nalezení, k nalezení pouze v mysli venku, my ji nenalezeme. Protože Používáme mysl nesprávně, používáme vědomí nesprávně, proto nás rýpe. Proto nás trápí. No a to trápení vědomí na základě konfliktních emocí, tomu se říká kléša. Bužismus je nepotřebuje žádnou metafyziku. Je praktické učení, jak se zbavit toho rýpání ve vědomí a tak získat celistvost. A my to můžeme udělat z hlediska yogačary jedině tak, že pochopíme, jak to vědomí pracuje. Hmm? Čili z hlediska yogačáry vlastně dá se říci, že eh, psychologie je esence darmy. Hmm? Logika psyché. Když poznáme, jak psyché pracuje, poznáme vlastně všechno. A všechno znamená poznat to, co nás trápí, a jak z toho ven. A jestli to, co nás trápí, je skutečné, no tak my se toho nikdy nezbavíme. Hm? Právě proto, že to, co nás trápí, není skutečné, my se toho můžeme zbavit. Ale pro nás to, co nás trápí, je skutečné, protože jsme nepoznali realitu tak, jak je. A kdo pozná realitu tak, jak je? Ten, kdo má přímou zkušenost reality. Hm? Podle této knížky, hm? pokud nemáme přímou zkušenost reality, tak my máme pouze i v meditaci, i v životě, máme pouze dva objekty. To je obrazy eh, bez rozlišení které pak, jestliže meditujeme, se stanou objektem šamaty. Hm? A pak máme objekty s rozlišením, hm? které, jestli eh, pochopíme, pak se stanou objektem vypašaný. Hm? A my máme objekty, které nemají, opodstatnění v realitě. Máme objekty, které mají opodstatnění v realitě, ale i když mají opodstatnění v realitě, jsou to pouze slova. Pokud nemáme eh, přímou zkušenost, jsou to pouze slova. Hm? Jsou nic jiného než slova. A ve slovech žádnou pravdu nemůžeme najít. I když predávají předávají, dejme tomu, nenesprávný odraz reality, jsou to pouze slova. Protože realita z tohoto hlediska jsou, není nic jiného než právě ty obrazy ve vědomí. A ty obrazy ve vědomí vznikají, my na ně ulpíváme na základě slov. Čili když nepoužíváme slova, jsme v realitě takovosti. Když používáme slova, no tak se nacházíme vlastně v překroucené realitě, protože my věříme ve slova, ale nevěříme v realitu. Proto, jestliže to chápeme, pak chápeme vlastně. Jak funguje Zen, jak funguje Dzokčen. Protože my chápeme, že ty slova nemají schopnost nám předat realitu. Ta schopnost tam není, protože ty slova nemají žádnou vlastní podstatu. I z hlediska aby dáme ty slova, hlásky, co vydáváme, to je, že se element země a element větru trou v našem krku. No a tak se vytváří slova. A my v nich hledáme realitu. No a jak nejlépe poznat, že. To, o co nám jde, je přímá zkušenost, ne slova, právě poznat, že pokud jsme přímo nepoznali realitu tak, jak je, a realita tak, jak je jedna, pokud jsme nepoznali přímo realitu tak, jak je, no tak my máme pouze před sebou dva druhy obrazy. Obrazy, které analyzujeme se stávají objektem vypasanové meditace a obrazy, které neanalizujeme a na, kterých, na které se snažíme položit vědomí. Hm? Jestliže ho snažíme se položit rovnoměrně, celý vlastně postup v šamatě je schopnost pokládat vědomí rovnoměrně na obrazy. Jestliže to dokážeme, jsme v samády. Jestliže proto Maitreya, tady Asanga definuje, Asanga, definuje šamatu jako stápana, to znamená pokládání vědomí na obrazy. Jaké pokládání? Rovnoměrné pokládání. Rovnoměrné pokládání vědomí na obrazy je definice samády. A co je e, definice vypasany podle Asangi? Vyčára bhavana. Buď, jestliže meditujeme, buď, pokud neznáme realitu tak, jak je, buď se učíme pokládat vědomí rovnoměrně na obrazy, co už se říká stápana bhavana, anebo se učíme vyčára bhavana. Vypasana v tradici yogačára se nazývá vyčára bhavana. My se snažíme na základě vůle a, na základě vůle a rozlišování jemně hm, analyzovat objekt naší zkušenosti. Jemně analyzovat, jestliže nemáme jemné vědomí, jestliže nemáme koncentraci my to ne nedokážeme. Hm? Proto rozlišujeme mezi vitarka a vyčára. podle definice Vasubandhu vitarka je hrubé rozlišování z, spojené s hrubou vůli a vyčára je jemné rozlišování spojené s jemnou vůli, vypašaná je jemné rozlišování spojené s jemnou vůlí. Proto. Eh, Vissudimaga definuje proces poznání, a to už jdeme příliš daleko do Abidarmy, <laughs> proces poznání jakožto proces, který začíná Pro První musíme mít vnímání. Na základě vnímání my pak rozlišujeme vynána. Na základě rozliš jemnějšího rozlišování my pak získáme paňa, moudrost. Hm? A to je srovnáno s malým dítětem, který najde e, minci na ulici, hm? jednu rupii strýbanou dříve, dneska už <laughs> rupie už nic neznamená, ta se pěstně leskne, hm? ta strýbradá rupie, no tak ví, že je to něco, co je užitečný. Hm? Tak ji vezme a přinese i domů a dá mamince. Mamince se podívá, aha, to je jedna rupie, za to koupím 3 eh, litry mlíka, eh, půl kila rýže a tak dále. Je to jasný? Hm? No a teď ale e, ta maminka vezme tu minci a chce vědět, jakou má skutečnou cenu. Tak ji vezme k, k tomu, jako v kutníhoře. kde se, e, jak, jak se to říká česky? Mince se, hm? K mincmistru, který dělá razítka na ty na ty dukáty, ten to vezme, kousne do toho, preválcuje to v rukách, vezme pilník a tak dále, a pak řekne, to má 60% stříbra, 25% železa a tak dále, a má to takovou a takovou cenu. A to je paňa. Čili poznání je proces. Jelikož my pouze se zakládáme si na vnímání a na rozlišování na základě vnímání, my vlastně nepoznáme věci tak, jak jsou. A právě proto svět nás mate. A my bereme Věci jako něco, co stojí, hm? něco, co nám patří, co si můžeme privlastnit. Hm? A že ten, kdo si to privlastňuje, ten je skutečná osoba. Hm? A to, co je privlastňování, taky skutečně tam je a stojí. Hm? Jenomže to je omyl. A ten omyl nepoznáme, pokud si to pořádně nepřekousneme hm? s pilníkem do toho. Ne. Hm? To je, co vysvětluje Visu hm? My nepoznáme věci tak, jak jsou, pokud eh, nebudeme eh, vyvíjet vyčára bávana eh, schopnost, jemného rozlišování na základě jemné vůle. Hm? Hrubá vůle je hrubost, Jemná vůle je jemnost. Aby jsme dostali mysl k objektu, my potřebujeme vůli. Bez vůli mysl k objektu nejde. A mysl jde k objektu za pomoci buď, jemného rozlišování nebo hrubého rozlišování. Jelikož nemáme jemné rozlišování, my nevidíme, že ten subjekt a ten objekt není něco, co stojí, ale je to pohyb. To je význam budova učení. To je pohyb, který nemůže existovat odděleně Ale my stále dělíme hm? a zuby, nechty se za, za tím dělením stojíme, že tak to je a ne jinak. Hm? Hm? Je to třeba vidět, jasně. A pak můžeme být v pohodě. Pokud to nevidíme, my v té pohodě nebudeme. Furt nás to bude rýpat. Je to tak? No a co je řešení jogačáry? Aby jsme poznali, že nejenom ten subjekt, který vidí, ale i objekty, které jsou viděny, nejsou objekty jmén, ale jsou objekty přímého poznání a realitu můžeme jedině poznat přímým Poznáním, to je logika yogačáry, hm? proto tak hluboká věda přímého poznání. Hm? Pramána vidia, to je jedna z nejdůležitějších disciplín v, v tibetské skolastice, ale i důležitá v Číně. To je, co rozlišuje Mahajanu a e, učení žáku. V je, Mahajana je založená na logice celistvosti. A celistvost poznáme jedně myslí. Jakou myslí? Myslí v Samády. Proč poznáme v myslí Samády? Protože ta mysl v Samády má schopnost přímého poznání. Nedualistického poznání. Přímé poznání je nedualistické poznání. Ta mysl, která není v, v, v Samády, to je e, EO Ipso e, dualistická mysl. Já vidím Romana, no to je dualistická mysl. Ale v Samády já e, e, vidím Romana, ale žádný roman to není. Hm? A ten, kdo vidí Romana, to taky žádný domadýpa není. Hm? ale přesto vidím Romana, přesto jsem Damadipa, Roman je Roman. Co to znamená? Že ta samsárická existence a ta existence v nirváni nemůžou být odděleny z hlediska jogy, nejenom buddhistické jogy, ta přímá zkušenost může zprostředkovat pouze samády, mentální zkušenost. A ta mentální zkušenost v samády, v diáně je nedualistická. Jestliže to chápeme, chápeme zen, chápeme dzokčen. My nemusíme tuto zkušenost dostat na základě analytického poznání. My můžeme dostat na základě poznání plnosti. Poznání plnosti je nedualistické poznání. nerozdělující poznání. To nerozdělující poznání tež odstraňuje skutečnost dualistického poznání. A odstraňuje ji, dle učení starých mistrů, odstraňuje ji daleko efektivněji než rozlišující poznání. No a teď, pokud nemáme přímé poznání objektu osvobození, my jsme chycení, hm, jako myši v pasti, hm, co se dá dělat, ale je to tak, a musíme si toho být vědomí, my jsme chycení v obrazech, které produkuje naše vlastní vědomí na základě naší minulé zkušenosti a na základě jmen, hm, konceptu, které my nadsazujeme na realitu. Hm? To je, co e, učí e, buddhistická logika. My nadsazujeme na, e, na realitu e, naši minulost. A, a, a ta to není přímé poznání a my nadsazujeme na realitu jména a koncepty, kterými se snažíme realitu chytit, což nám samozřejmě pomáhá, bez toho my nemůžeme žít, ale v nich samotných žádná realita není. A tím vlastně Máme zmatení a hledáme realitu ve jménech. Ale ty jména samozřejmě potřebuje, aby jsme poznali realitu. Ale ta realita nejsou jména, to je yogačar. Ta realita pro nás, pokud jsme nepronikli přímo hm? realitu tak, jak je, no, to jsou obrazy. No a teď Jestliže meditujeme, no tak ty obrazy praktikujeme bhávana, bhávana znamená kultivace. Kultivace buď na obrazech, na kterých my pokládáme vědomí rovnoměrně, což je učení se šamata, anebo pracování na obrazech, které my analyzujeme na základě jemné vůle a jemného rozlišování. A to je meditace, pokud nepoznáme bezprostředně objekt osvobození, to je meditace obyčejných světských lidí. Jinou meditaci neznají. Čili pokud jsme nepoznali přímo realitu, tak my máme v meditaci pouze dva objekty. To je, co tento spis vysvětluje. My máme pouze a jen obraz bez rozlišení, na který se snažíme dlouhým tréninkem položit mysl rovnoměrně. A máme obraz s rozlišením, který se snažíme analyzovat na základě, jemné vůle a jemného rozlišení. No a teď? Aha, nás trkne. A nás může trknout buď tím, že meditujeme na nestálost všech jevů, hm? až poznáme, že ty e, e, nestálé jevy jsou e, vlastně našich pět agregátů, naše zkušenost, pět agregátů objektů ulpívání. No a my se stáhneme z ulpívání a poznáme to, co je nadulpívání, nazveme to nirvana, v nedualistickém smyslu je to takovost. Hm? No a jestliže jsme poznali takovost, tež jsme poznali zároveň eh, sféru. Hm? To vysvětluje náš spis. My jsme poznali místo. Dvou objektů, máme teď tři objekty. Jestliže máme přímé poznání toho, co je nadulpívání, hm? no pak naše meditace má tři objekty. Pokud jsme to nepoznali, má pouze dva objekty. A ten třetí objekt se eh, nazývá podle tohoto spisu. Hm? šrpěntí. Šl to znamená, jak bychom to přeložili, to znamená limit toho, co můžeme poznat. Jestliže poznáme nirvánu, poznáme takovost, poznali jsme limit všeho, co můžeme poznat. A limit všeho, co můžeme poznat, je to se nazývá v našem spisu Jávat Bhavikata, já už si nepamatuju, jak jsem to přeložil, Jávat Bhavikata, to znamená eh, eh, poznání toho, dokať, mysl, mysl nemůže jít dál než pět agregátů, eh, eh, šest smyslů a šest objektů, šesti smyslů, osmnáct elementů, eh, šest smyslu, šest objektů smyslu a šest druhů poznání. Mysl nemůže jít dál. Ale my chceme jít dál. Hm? My furt si myslíme, že je tam něco, někde, <laughs> někde se dá chytit. Hm? Ale my nemůžeme jít dál. Jestliže poznáme... Přímou zkušenosti, že se nedá jít dál, též poznáme jathabhavikata, že to právě nic jiného než pět agregátů je ta takovost. Je ta nirvana. ale ne, jak my je vidíme, jako objekty ulpívání, ale jak to vidí hm? Probuzené bytosti jako objekty neulpívání. No a tak máme v meditaci, jestliže máme přímé poznání reality tak, jak je, a chápeme to nedualisticky, my to můžeme chápat dualisticky, Mahajána je učení nedualistického chápání naší praxe. To je definice Mahajány. Jestliže to chápeme nedualisticky, pak, jestliže získáme bezprostřední poznání nirvány, tak máme tři objekty. Jestliže máme tři objekty, my přestáváme vidět ty obrazy, které vytváří naše vědomí jako něco, co bychom měli chytat. Pokud to nemáme, ty tři objekty, tak my se furt chytáme těch obrazů. No a protože se chytáme těch obrazů, no tak furt nás něco nás rýpe vevnitř. Teď my jsme poznali, že to, to, co je nad chytání se těch obrazů, Právě proto nás rýpe vevnitř, ale rýpe nás míň, protože víme, že to rýpání není skutečný. To nejsem já. A objekt toho rýpání, ty věci tež, nejsou skutečný. Oni se jeví tak, jak jsou, ale nejsou tak, jak jsou. Hm? No a tak jsem zmoudril. tak jsem zmoudrel, no a když jsem zmoudrel, tak mám různý nutkání, trápí mě to, řípe to ve mně, no ale já na tom ulpívám méně. Hm? Tak se nemlátím do prsou a <tlapý> mea, culpa, mea culpa. <tlapý> já jsem vyník, já jsem to neměl udělat, u, udělal jsem nesmysly, přijímám to, nejsem dobrý, hm? ale trápí mě to míň. Hm? Proč? Protože všechno tohle je pouhá nevědomost. Hm? A nevědomost není skutečná, protože já jsem poznal skutečné vědomí. Hm? Z hlediska yogačáry vlastně nic jiného než vědomí nemůžeme poznat. To je výhoda yoga čárovského přístupu. To neznamená, že to skutečně existuje, ale je to ten nejlepší způsob, jak získat jasnou představu v praxi. Nic neexistuje skutečně a nic ani existuje neskutečně. Je třeba poznat, právě, to je buddhistická logika, přímým poznáním, jak to tedy je. A když poznáme, jak to tedy je, z hlediska yogačáry, to není ani existence, ani neexistence. Hm? Ani dosažení, ani nedosažení. A to je ta střední cesta. Hm? Tento spis to vysvětluje krásně. Hm? Přečtěme si to, Budeme se snažit to pochopit nějakým způsobem. Stejné věci můžeme poznat z hlediska právě toho budovství, které je imanentní ve všech bytostech. No a to vysvětluje právě ten traktát Vystání víry v Mahajánu. Který snad jeden den taky vyjde. Hm? Čili můžeme poznat nedualistické realitu, byť buď na základě proniknutí falešnosti vědomí, které se mění, a nebo eh, přímo kontemplací na vědomí, které se nemění. A tyto dva aspekty eh, se Vlastně schodují. Jsou pouze dva aspekty stejné praxe. No, a teď my se chceme stát Budhy, ať už Budhy žáky nebo Budhy bodysatvy. No, a my Toto nedualistické poznání pak dovedeme do konce. Tomu se říká Kárjany Špaty. Ten, kdo je Buddha, ten udělal, co je třeba. A udělal to je třeba, že kromě vědomí, poznání vědomí, kam až může jít, a kromě poznání, vědomí jako takovost, hm? nic nevidí na no proto nemá žádný rýpání vevnitř. A no tak se zbavil eh, konfliktních emocí hm? a na zbavení konfliktních emocí podle Nagarjuna, hm? Nejlepší praxe je právě praxe čtyř božských přebývání. Hm? Podle Nagarjuni komentáře k transcendentální moudrosti, Bodhisattva začíná hlubokou myslí, což je mysl lásky k Budhovi, hm? lásky k takovosti. A aby ji realizoval, hm? praktikuje čtyři brahmaviháry v hlubším smyslu. Čtyři brahmaviháry v hlubším smyslu znamená, že objekt čtyři brahmavihár není právě, jelikož je rovnoměrný, hm? stejná láska k těm, které mám rád, stejná láska k těm, které jsou mi stejné, stejná láska k těm, které eh, eh, považuji za nežádoucí. Hm? No a to je rovnoměrnost mysli. Rovnoměrnost mysli vůči darmám i rovnoměrnost mysli eh, ve smyslu nirvány. Teď eh, Sutry transcendentální moudrosti, jak jsem se zmínil včera, rozšírují hm, objekt praxe lásky, soucitu, radosti a odpojení. To nejsou jen bytosti, ale to jsou i darmy, to je obzvláště důležité v dnešním světě. Hm? Dharma též obsahuje věci. Hm? Rupa je též darma. No, a to je právě ta nejvyšší realita, která je rovnoměrná. A je rovnoměrná, protože dharma a dharmata tvoří jeden celek. Samsára a nirvana tvoří jeden celek. Hm? Samsára je definována jako dharma, protože ten, kdo je v samsáre, si představuje, že ty obrazy mají vlastní realitu. Ale ty obrazy žádnou vlastní realitu nemají. Ty mají realitu slov. Hm? Jelikož proniknu, když pronikneme realitu nejvyšší, která není dualistická, no pak ty darmy a ta ta, ty samsávické elementy a nirvana tvoří jeden celek. Hm? No a jestliže tomu tak je, no pak je kariány špaty, pak jsme udělali to, co je třeba a jsme prostí konfliktních emocí, konfliktních počitků. Proč? Protože odrážíme věci tak, jak jsou. Odrážíme věci tak, jak jsou, protože jsme uspěli v kultivaci pokládání mysli na objekty rovnoměrně a jemné analýzy na základě jemné vůle a jemného rozlišování. No a my rozlišujeme, ale rozlišujeme bez ulpívání. Rozlišování, bez ulpívání je realizace uvědomění. No a tak jsme toho napovídali dost a můžeme meditovat. I have to explain little bit in English. Just uh, summarize. Hmm? So, uh, uh, what did I say? Hmm? <laughs> <laughs> Just in few words, I have explained according to the Nagarjuna's commentary to the Transcendental Wisdom Sutras. Hmm? which is very important for our understanding of uh, the practice. The Bodhisattva is the one who develops a deep mind, hmm? and on the base of the deep mind, he develops the equal mind. Deep mind is the love for Buddha. But the Buddha does not mean some uh, person, but the Buddha means the state of things as they really are. Which uh, the masters of Bodhisattva path call suchness. Hmm? The Buddha is also the one who comes and goes in suchness. Hmm? So uh, first, we develop the deep love in Buddha. that's why in uh, uh, scriptures, the face is uh, is explained as love hmm? Deep love, uh, not possessive love, but uh, uh, in the Greek sense of agape, the non-possessive love. Mm? And non-possessive love for the true reality. For the Buddhists, this true reality is suchness. Suchness is another word for nirvana. Mm? Non-juristic nirvana. Then on the base of this uh, love for suchness he cultivates the equal mind hmm? so first he uh, realizes uh, nagajuna calls is true mind the jenshin uh, jenshin is deep mind the true mind is deep mind and on the base of deep mind he cultivates uh, the uh, equal mind. Hmm? Equal mind means non-reliance on the distinctions. In order to live in the world, we have to make all kinds of distinctions, otherwise we cannot live. But these distinctions are based as far as Yogacara is concerned, are based on our concepts, on our names. Hmm? But the names, they have no reality as such. But we cling to the reality because we uh, exchange it for names. Hmm? So the difference between the one who is enlightened and the one who is not enlightened is that the enlightened man He uses the concepts, he uses the names, but does not cling to them. So this, this is the base for understanding Buddhist logic. Hmm? Buddhist logic, logic of Yogacara, logic of Madhyamika, is that we have to rely on a direct experience, not on distinctions, because distinctions stay due to the uh, staying of concepts. But the staying of concepts is illusionary. The good and bad always changing. Hmm? The beautiful and ugly always changing. But we want to see them as something standing. Hmm? So uh, we are always in a state of conflicting emotions. Hmm? Conflicting emotions are called kleshas. So, uh, briefly speaking, what I have explained, because we are deluded about the reality, so the Yogacara way, I have translated this book, introducing the Yogacara concept. Hmm? The, in the sixth chapter this, of this book, the Buddha is explaining, to Maitreya who is asking questions uh, why he has described the process of meditation in terms of uh, four objects which includes the whole of our reality. Uh, the reality of the Buddha, the reality of those who have realized uh, by direct perception that which is beyond samsara and the reality of the beings we, which are held in this jail of samsara hmm? according to this those who are held in the jail of samsara are those who do not see anything beyond the images of the mind hmm? now in order to go beyond the images of the mind, we have to cultivate shamatha and vipassana. Hmm? And Asanga defines the shamatha as developing the ability of mind to place itself on the objects equally. Hmm? That is samadhi. Hmm? Uh, this book also describes this process of learning of placing the mind equally on the object has a nine stages the highest stage is samadhi you place the mind on the object which is a picture of the mind you place it equally so you can merge with the object when you merge with the object you get the mental direct perception. Hmm? no matter whether it is a concrete object or a mind without an object, uh, whenever you place the uh, object which is mentally created, nothing that exists is not mentally created, hmm? when you place it equally on the uh, object, then it is a samadhi. Samadhi. Hmm? And you need samadhi to have the pratyaksha, uh, which means a direct experience of the mental object. Otherwise, you have the experience of the mental object, which is uh, deduced, not directly perceived. Hmm? But you can also understand the content of the direct uh, Perception, mental perception by deduction. That is a Buddhist logic. Now we don't go into it. You can study uh, the Brahmanavartika, huh? Dharmakirti, and so on. Huh? Uh, this is a whole science. We don't go into it. That science exists only huh? in the teachings of the uh, Bodhisattva path. Huh? And it is a base for uh, understanding the Tibetan tradition especially, hmm? but very important for Chinese tradition also. We have to understand uh, also logically what we are doing. Hmm? The, the logic is also a very important, skillful means to succeed in meditation. Hmm? So uh, As long as we are caught in the samsara huh, and uh, we are being caught in the samsara, it means that our defilements are real. Because we are caught in the samsara, we consider our defilements as being real. When we have direct experience of nirvana, we have defilements, but because we don't consider them as a real, they don't have such a power over us hmm? this is the advantage of direct realization we have defilement but they don't have the very uh, powerful uh, uh, form hmm? so uh, we are uh, so to say uh, subjected to defilement subjected to conflicting uh, emotions but they become less strong. So we are free from the evil states of existence, so to say. Hmm? Now, uh, how to... So cultivating shamata is cultivating, placing the mind on the object equally, cultivating uh, vipassana is the uh, cultivation of the mind with... Uh, uh, Subtle Distinction and subtle will hmm? The Abhidharma Vasubandhu explains Vitarka, Vichara as Vitarka is a gross will and gross differentiation Vichara is a subtle will and subtle differentiation Vipassana is cultivating subtle will and subtle differentiation Samatha is the ability to place the mind on the mental object equally. Hmm? This is Yogacara definition. Okay, so now you are cultivating Shamatha and Vipassana, cultivating Shamatha and Vipassana, however you explain it analytically or non-analytically, boom. Wonderful. You have Uh, the direct experience that these uh, uh, five aggregates of uh, clinging there is something beyond them hmm? that something is unex. Uh, is we cannot explain but it is there if we can explain everybody will be trying for nirvana because we cannot explain We are trying for everything else except nirvana. <laughs> so uh, it is impossible to explain, but it is there. <coughs> but now you have a direct experience, so you are absolutely sure it is there, and this is the reality. And in this reality, the distinctions appear not to be real distinction between samsara and nirvana appear not to be real. Hmm? This is a non-dualistic approach to meditation. This is very useful. Now, uh, because they are not real, you have attained what the this scripture calls the limit of reality. The limit of reality has two aspects. You know that as far as you can go in the thoughts are the five aggregates, the twelve spheres, the eighteen elements. You cannot go beyond them. And you also know that these, precisely these five aggregates, they are the suchness. Hmm? The arahat still lives in the world. He he cannot go out of the world. Hmm? Because that's all that there is, these uh, six senses and uh, six objects of the senses, where you want to go. Hmm? So he has this knowledge that uh, precisely these aggregates, they are the suchness. Hmm? They cannot be different from the nirvana. To use a Buddhist logic, if they are different, you can never attain them. If they are same, then everybody is already the Buddha, huh? which does not make sense. Huh? So they can on only be neither same nor different. Huh? And neither same nor different is the uh, state of the things. Everything is neither same nor different. This is a deep understanding of the dependent origination, what the Buddha realized under the Bodhi tree. Hmm? so when you have this knowledge the next step is karyanishpati, the fourth object that you become the Buddha everything you experience you only experience a suchness in the world hmm? the suchness and the world are not separated this is a non-dualistic interpretation of meditation hmm? Jsou now uh, 20 minutes break, 20 minut uh, přestávky, vydělé meditace, v chození, ani chození, ani nechození. Hm? Protože ten, kdo chodí, ten tam není. A když tam není ten, kdo chodí, ani chození tam nemůže být. Hm? No, tak to je realita která se nedá vysvětlit ale v té realitě nepotřebujeme žádné jména no a tak jak chodíme no, tak i meditujeme to je nedualistický přístup k meditaci to je yoga čára No a tak máme 20 minut a pak máme hodinku meditaci nebo necelou hodinku. Hm? No.